Basme în limba română Lupul și cei șapte iezi A fost odată în pădurea întunecată o căsuțe drăguță în care trăiau mama capră cu cei șapte iezi ai săi. Într-o zi a avut loc o întrecere între capre, iar caprele din pădurea întunecată se prezentară și ele. Spaima bătăușilor a câștigat din nou un ring mm. Mai e cineva care vrea să se ia la întrecere cu spaima bătăușilor? Mm -hmm. Și iată că apare rivala, doamna Coarne Mari, Marta Cea Puternică! <tri> salutați 1, 2, 3, luptați! Amândouă caprele începură să se atace cu forță Spaima bătăușilor tăbărâse pe mama capră, care mai avea puțin și cădea din ring Haide mamă, haide, acum arată-i ce înseamnă puterea unei mame! După încurajările puiului, mama îl împinse pe marele bătăuși și dintr-o singură lovitură a aruncă din rind. Și... Marta iese în Puii se adunară cu toții în jurul mamei și o îmbrățișară. Mamă, i-ai arătat tu! Ura! Dar ascuns printre mulțime, lupul stătea la pândă. Mmm, iată, uită cât pui! Atâta mâncare! Mm. Să mergem, copii! Trebuie să merg la piață să cumpăr mâncare! Mama își luă puii și plecă Lupul decise să se ia după ei să vadă unde locuiau Pe drum, mama parcă a avut o presimțire și se întoarse brusc, dar nu văzu pe nimeni Apoi observă urma labelor de lup hmm, A furisitul ăsta de lup viclan Într-o bună zi o să-i dau eu o lecție Când ajunsă acasă, mama fu nevoită să plece la cumpărături Acum o să mă duc la piață Să nu care cumva să deschideți ușa la cineva Nu uitați, există un lup rău care dă târcoale pe aici E negru, are niște labe foarte urâte și un glas gros și amenințător Dacă bate cineva la ușă, o țineți bine închisă Aveți grijă! Pa! pa mama! mama capră plecă la piață, iar lupul o zării de după un copac nu-ți face griji, mamă capră! Du-te liniștită la piață! Eu o să-mi mănânc mâncarea mult visată, fără să le fac rău iezilor, or să intre direct în stomac! <laughs> Apoi, încercând să nu atragă atenția prea mult, lupul se îndreptă repede spre casa caprei. Ajuns acolo, începu să se prefacă. deschide ușa! M-am întors, copiii! Iezii se uitară unul la celălalt, dar nu deschiseră ușa Deschideți ușa! Sunt eu, mama! Tocmai m-am întors de la piață! Deschideți ușa! Când auziră vocea groasă, Iezii își aduseră aminte ce le spusese mama Știm cine ești! Ești lupul! Mama noastră are o voce dulce și blândă, nu una groasă și urâtă ca a ta Pleacă de aici! Nu să-ți deschidem ușa niciodată! Lupul lovi tare în ușă, dar iezii, deși tremurau de frică, nu-l primiră în casă. Apoi, lupului îi veni în minte o idee strălucită. Dădu fuga la brutărie și mănca o prăjitură mare de tot plină cu miere. Spera ca astfel să-i se mai îndulcească vocea. Ah, acum o să am vocea mamei capre! Încercă de mai multe ori să imite vocea mamei capre. M-am întors! Copii, m-am întors! Apoi se întoarse la casa iezilor și bătu din nou la ușă. Deschideți ușa! Tocmai ce l am văzut pe nemernicul de lup mâncând un pește la râu. Iezii se uitară unul la celălalt, dar tot nu deschiseră ușa. Haideți repede! Deschideți ușa! De această dată, copiii începură să aibă ceva dubii. Vocea chiar sămăna cu a mamei, iar iezii erau gata, gata să deschidă ușa, când al doilea ied mare văzu ceva ciudat pe sub ușă. Stai! Tu nu ești mama noastră! Ea nu are labe negre și înfiorătoare! Pleacă de aici, lup rău ce ești! Și încă o dată, în ciuda eforturilor depuse, lupul se trezi cu ușa închisă în nas. Acum lupul se gândi să încerce să intre în casă pe un geam Care era la ceva distanță de pământ Așa că lupul încet încet puse cărăniți una peste alta Ca să poată intra în casă În sfârșit ajunse la fereastră și dă dus să intre ha, ha, ha, ha. Hei, pui-mi nici de capră negheabă Acum o să vă mănânc unul câte unul Hei, lup nedreplnic! Te crezi tare, șmecher! Dar stai să vezi ce te așteaptă! Iezi pură să arunce cu obiecte spre lup! Lupul se alese cu o lovitură zdravă în cap și căzu la pământ! Nu mai știa ce să facă, deoarece toate încercările lui dăduse greși! Așa că luă un trunchi mare de copac și început să lovească ușa! De data asta, sunt chiar lupul! Nu mai sunt mama voastră! Pleacă de aici! O să sparg ușa și o să se aleagă praful de voi! Ha, ha, ha, ha, ha. Ha, e zisă la o la altă, sprijinând ușa. După patru-cinci lovituri, trunchiul de copac se rupse, dar ușa rămase ca înainte. După ce se gândi bine, lupul dădu fuga la moară, unde găsi un sac cu făină. Își tăvăli labele în făină până când se făcură albe ca laptele. Apoi se duse înapoi la casa caprei și bătu la ușă. Copii, deschideți ușa! Iezi iar se uitară unul la celălalt, dar nu deschiseră ușa nici acum. Oh! Credeți că sunt lupul, nu? <laughs> sunt mama voastră și am adus numai bunătăți de la piață! Deschideți ușa, copii. Vocea chiar părea să fie a mamei Așa că mezinul privi pe sub ușă Are picioarele albe? E mama! Deschideți ușa! Iezii, convinși acum, deschiseră larg ușa Și marele fost surpriza când văzură gura cu fălci uriașe plină de colți ascuțiți mărind fioros Acum o să ajungeți cu toții la mine în stomac. Nu mai plângeți, delicioși mici. Ezi fugiră care încotro îngrosiți! Unul se ascunde sub masă, altul se strecură sub pat, altul se ascunde în dulap. Yeah! Unul se ascunde în vatră, altul se văr într-un budoi, iar cel mai mic se pitii în cutia pendulei. <laughs> să ne jucăm, de v-ați ascuns elea, înainte să vă înghit! Yeah! Pe rând, nemernicul lup îi scoase pe ei din locurile unde erau ascunși. Și <sus> un plecă dintr-o înghițitură! Singurul care scăpă era iedul cel mic și negru, deoarece lupul nu-și imagină că ar fi încăput vreun ied acolo în acel loc strâmte din pendulă! <sus> Brr, ce masă delicioasă! Mielușii proaspeți! Lupul plecă din casă repede, deoarece mama trebuia să se întoarcă. În curând, se întoarse și mama capră de la piață. De la distanță, zărică ușa era larg deschisă și grăbi pasul. Lucrul de care se temea cel mai tare chiar se întâmplase. Vasele erau sparte, hainele erau rupte. Toată casa era răvășită și nu era nici urmă de copii. Mama se prăbuși pe un scaun plângând în hohotea mare, dar ușița pendulei se deschise și de acolo tuști, săripuiul cel negru. Mami, mami! Mama îl luă în brațe și început să plângă. Oh, Doamne, ce s-a întâmplat? Unde sunt frățiorii tăi? A fost îngrozitor! A venit lupul! Și i-a înghițit pe frățiori și surioarele mele! Dar v-am spus să nu deschideți ușa! Și cum să vă dați seama dacă e lupul sau nu? Puiul îi povesti cele întâmplate și ce șiretlicuri pusese la cale lupul. Nu mai plânge, dragule! Lupule, mi-ai păcălit copiii nevinovați! Acum o să închei socotelile cu lupul ăsta rău! Vino! Haide să-l căutăm! Mama capră și puiul ei plecară în căutarea lupului. Mama capră a auzit din întâmplare un șuierat. Cineva sforăia nevoie mare. Era lupul cel lacom, se îmbuibase prea mult cu ezii, iar acum căzuse într-un somn adânc, nici nu mai știa pe ce lume e. Imediat, mamei capre îi veni o idee. Mama capră luă un ac coață și o foarfecă. Cu foarfeca tăie repede burta lupului. Așa cum sperase, bestia hămesită înghițise iezii întregi Iedul cel mic sărea în sus de bucurie când își văzut frații și surorile Puiule, nu face gălăgie! Să nu trezești lupul! Unul câte unul, ieșiră cu toții din burta lupului! Repede! Nu suflați o vorbă! Trebuie să plecăm până nu se trezește! În cele din urmă, toți iezii ieșiră tefer din burtă Bun! Acum am să-l cos! Stai! aduceți mi o grămadă de pietre! Și astfel umblură burta lupului cu pietre, apoi îl cusură la loc Când lupul se trezi, era chinuit de o sete înfiorătoare, își văzu burta umflată Iezii ah, ăștia se digeră cam greu! Am e acum! Lupul se îndreptă spre râu Bă, era foarte greu să-și miște picioarele! Ce greu îmi simt stomacul! Uh, Mi-e tare sete! Dar când se apropie de râu ca să bea apă, burta îl răsturnă direct pe apă! Mama Capră și iezi se apropiară de râu! Lucrul încerca să înoate dar din cauza pietrelor din burta se scufunda în apă din ce în ce mai mult! Iezii și mama lor râdeau de el! Lupul cel rău muri, iar mama și Izzy se întoarseră fericiți acasă.